بسم الله الرحمن الرحيم تتمت التخصيص والتوقيت والتحديد وكذلك اختراع الهيئات للعبادات ان كانت ان كانت عبدي فهو بدعه وان لم يكن تعبديا بل يكون عاديا او اتفاقیا یا غیر ذالک فهی لا تکونوا بدت دا عام تور ابو سنفین عادت دی چې د باس په اخیره کې مسنفین عنوان راوړی د تته می په هغه ته تیمکه ما پاتد مسائل ذکر کای کمو مسائل تی مخ کې پاتې شوی په پا باب کې په فصل کې نو پتاتېم کې هغه مسائل ذکر کړي شیخ سلیمان الله پدې تېم یو خو فرق ذکر کړي پمیند بدعت او د مصالح مرسلو کې مصالح مرسلو رسته دا دای دا مخ کینره کړه نو دلته کوي فرق ذکر کوي پمینده بدعت او د مصالح مرسله کوي مصالح مرسله و زاهت رښتکوما دویم شیخ ابراهیمه الله د بدعت او د غیر بدعت فرق ذکر کوي حاصل فرق اول دی د بدعت او د غیر بدعت فرق ذکر کوي او بیدت, فرق بیدت او غیر بیدت کی فرق څه بیدت او غیر بیدت کی فرق داري کم تخصیص یا کم توقیت یا کم تہدید یا کم هیاتنا د عبادتو چې خلکو جوړ کړی کدی ته چرتا دا تخصیص او توقیت او تهدید او د احیات دا تعبدی تعبدی سم مطلب دی تخصیص ته ثواب وی دی توقیت ته ثواب وی دی تهدید ته ثواب وی د قهات ته ثواب وی نفحو وبدتن دی ته وبدت وی او کچرت چې او کار کو پای کی تخصیص کړه یا توقیت یا تهدید یا یو هیئتی ور له جوړ کړي دي خو اگر هی ات عبادت نو اگر ته سواب نوی خو اسی یو اتپاقی غونتی تخصیص جوړ شوه دی یا یو اتپاقی غونتی تهدید او توقیت جوړ شوی دی یا یو اتپاقی غونتی هی اختیار کړي دی خو اگر هی ات اگر تخصیص تا اگر توقیت تا او اگر هی مومونږ عبادت نوی وي بلک هغه اسې او اتتی پاقی جوړ شوی او نو دا به ب ببد نهوي مثال کې وضاحت وي د جمع په شپ خیررات کول دا جومیش پہ خیرات لخاص کړي دا تخصیص یو کو وسکه چرت دی مبتدیع دی تخصیص تا دا تخصیص دا تعبدی و سبانہ دی تخصیص کې هغه ثواب غړو چې اود جومی پ او شپه بکی ثواب دی نو دا تخصیص به سړی به درته او که اسیو اتی پاغيون تی خیراتې کو او وی چاله کا خیرات کو یاره یاره نن نیم وزګار صبح پہله به وکو ودام تخصیص شو نن سبب وکوا سبا, وکو سبا د سش د جمی دم با یو تخصیص وکو خو زدی تخصیص تا ثواب نو ما د جمی پشپکی ورتا دا نو هم چې د جمی پشپبه ډیر ثواب دی بس یار په نور ورځو زنیم وزګر د جمی پشبه وکم په جمی پشبه زما چټی یار زه خیرات کوم د ایتوار په ورځ وکم د ایتوار په ورځ زما چټی یاره د جمعه پورس باندې زه وسګاری ما په نورو ورځو باندې څه بکونی زه د جمعه پورس باندې خیرات وکم چې د مېلمنو خدمت خوشي ود اما یو تخصیص وکم د اپتي په نورو ورځو باندې نکوم او د جمعه پورس کې کوم خو په دی تخصیص کې ز ثواب نه ګڼم ماتد جمیده ورزی ده خیالی ده ورزی د ایتوار ده ورزی ده ګل ده ورزی ده اری ورزی خیرات مات یو شانکاری خود جمی پورزی صرف د دی و جن کوم چې زور ته سیمه ذات تخصیص وسل ده بدت نه ده بدت نه ده مبتدیع چې دانه دا جمی پښبه خیرات کړي لو با قاعده په درجه تخصیص کړي د جمی په دې شپه په بیاغه سر ثواب ثواب او د په نور شپه باندې زمرا ثواب نشته لکه د جمعې پښپې چې سومره ثواب دی نو دا تخصیص د څه شو بې د هر هغه تخصیص هر توقیت توقیت وخت مقررو ولتوئی تهدید حد مقررو ولته ای ځا ذکر کوو مګنا یره ما ویره یو زل لای نه لله و مخا ځان لم یو حد څکو مقرر خودی حد مقرولو تزا ثواب نه ما او نه دی تدین وې ما خو از ما سره پنځمن ټټیم دی ور یو سلزل په کې لا اله الا الله وې له شوا دا مایو یو حد میسکو خودی حتا دا حد عبودی نه دی دې تزا ثواب نه وې ما دې دی تزا دین نه ما چیرې که د سلو رکمو دوی په کې سواب نشته او که رسلو زیاتوب هم په کې نشته خاص سواب پسو کړي دمت توقيع تهديد وکو خدا تهديد سن دي بيد تعبودي نره تا قوس يو اتفاقي خبره ما ذکر کو کو کو د سل پروش ويست مي تسبب جبکي كه خو دي بست نور نکو تو به تا خو چمتاه تهديد دي وکو د ذکر د پاره دي يو حد سکو بو قرار کو سو زملاط هر چي ما بو کو نو د تعبودي نره دا خواسی او اتفاقی خبر رالا چه ما زی کر کو کو کو کو سو تورسی تو دوش سمی تصفیح پا جب کی که خودی بای بستیر که نانان می شوی وی یاد سو نا دا پاس شوی وی نزا مدامادن دسی نوی چه رو سو پورا نشو جو سپا کی نیشتی پا او غیری بیدت که دا فرق دی بل حیعت و آوریت موته د پر بعد هر سړی ان له دعا کوي که نه ماام لا چوت دم چوته دم چوته دم چوت که ټول هر سړیزانان له دو کوي د پرمانځه بعد دله پیغمبر غمبر وليدي چې د بعد دعا قبل لېي هر چاانله لا چوت اے یو اتتی اجتماعی سه شو جوړ شو ایما لا سووت که او مقتدیانو بل اصل لسکری دي <سؤال> خو ار سره ځان لزال دعا غواړي د یو هيئت جوړ شو یو هيئت اجتماعي جوړ شو خدي هيئت تزا د هيئت تعبدي نه ده اس یو اتفاقي جوړ شو یره تا ځان ل دعا غوخت الله ست چوتکا ما ځان ل د ځان ل دعا غوخت الله ست د ځان ل لاس غوخته غوخته او لاسې چوتکا یو هيئت جوړ شو کنه خ <خد> دا ا چې زمونږ قبل جوړ شو داسې دا دا دا جو یو اتفاقی جوړ شو موږ ته دا ا چې جوړ شو نو دا ته نه دی مونږ پهې ات کې سواب نهګړو چې ټولی په جمعه چ کوې سواب دی پ کې دعا قبلږي او ی یو ځان ل کوله ده نه قبلېږي یو دا دعا ده یو مبتدعين چې د سنت او نبات کم هي ات جوړی هغه هي ات باقیده سره تعبدی دی اګوی هغه د ات جوړی خدا تعبدی جوړی څنګه چې کم سره تیپاسې د دوانه نو څورته وي پنچپری وابی ویله پنچپری وابی زمنو نه منای کنه چې کم مولای و نه کی څورته وي پنچپری ورته وي ملاوتر هغه پوری لاس نه چوتای چې مختدیان ټول د سنتونه نه نه پارخ شوی مختدیان به تر هغه پوری نږي تر سوچي مولای صاحب سد نه کړي سنت نه کړي چې مولای صاحب سنت وو کې راو وغرځي راو وغرځي الوب دعا کوي ز یو مختدیر خو پکه مخک ځان له دعا شروع کی بل دي ځان له مخ کی شروع کی بل دي د مولا د ختمولو له مخ کی بس کیدا بس کولې شي ټول به په یو ځای لا او په یو ځای زهغه ده هي اټل قاعده اغوې د تعبد حیثیت ورکلې دی چې داسې دعا نهي تورته مزان له دعا وکړه او یې ځان نه په سبه کې په پجمه بې کې یارما سنت وکړه خداینمي دعا کړې زلاړم ځا نه نه نه استاد یې ځان له په دعاګانې نه کوي مونږ تبه کې په پجمه بې کې دي ځمې ده اټل قاعده اغوې د تعبد حیثیت ورکلې په دې کې اغوې یو او قسم سره ګڼي کم ہے کم تخصیص کم توقیت کم تهدید او کم ہے عت چاغا تعبدی په تعبدی باندې پوښوي چې پاغي کې باقاعده دیسه غړي کدا سی وشو نو ثواب پکې دي کدا سی نو به به کې ثواب نشته دقیق کار ته سووي دغی تخصیص دغی توقیت دغی تهدید او دغی هیاتتا بدتوی او کیو تخصیص توقیت تهدید دات عبودی نو بلکه اسسو اتفاقی جوړ شوو دابا بیس نه پدی بنچل لا تس پوی شووی نو فرق پمیند او غیر بدت کی تخصيص, توقيت, دا شو چی بدت کی تخصیص بکه دې د دې لپاره چې عبادت هیڅ یو تر کړي ته ځان ل ته وکا و نه راځل ذکر دینه قبليږي راځه زمونږ سره و پدی حلقه کې کینی کی لیټونه بمڅه کو بنداو او اول به ځوم به به را پسی تاسو وای تاسو وای کنا ترته استاد دې ما ځان ل ذکر کړې نه نه نه به ګال برازي ځان ل ذکر دینه وره ما زمونږ حلقه ته و رازي په یو ځای بناسي په سرونو و صادري راکته سید کرا او لړټ بابا کی سکو بل کو او به به وایو دی دا تحدید دا دا ہے ات چې دوی کم جوړ کړی دی دا ہے ات دا ہے ات تعبدی دی په دوی کې 200 غني ثواب غني چې د دینه بغیر وکی دا ذکر تا کوله کړی دی ا ذکر دی ذکر خودی ته چې په حلقه کې وکی نو په بدد او غیر بدد کې فرق دا شو چې کچرته تخصیص توقیت تهدید او هیئت دا پکې تعبديو په تعبدي په شوي نو دا وسهې دا که تخصیص توقیت تهدید او هیئت ها مونږ بيدت وایو او کنه یو تخصیص راغې توقیت راغې تهدید راغې هیئت را مقرر کو خو هغه تعبدي نو اسې اتفاقی جوړ شوی نو دا وسهې زمونږ ارکل په د اکتوبر کې اجتماع کې دا توقیت ته کنه ها توقیت نه دي هلکه موږ یو وخت مو کر کړه خودي وخت بونګ عبادت وایو چې خامخ پاک اکتوبر کې بکه په بل امیاش کې به که په دیمیاش کې وای اجتماع وکړو ثواب پکې دي او که په دیمیاش کې اجتماع ونه شو به پکې ثواب وایي که په 22 27 28 29 تاریخ باندې وښه نو ثواب دې پکې او که په دینه په علاوه په بل ورځ باندې وښه به پکې ثواب دا خواسي یوې اتفاقي وخت ته تهدید دی الته توقیت دی الته دیوازګاری او د موسمو د سمزدار غونتی لري نډیری یخنی او نډیرا ګرمي ویا راز راځي په 25 چې 27 باندې والته سوکو ته عيد میلاد النبی کې داګي د تطارطا 12 ربیولاول ورځ خاص کړی دا توقیت نکړې تخصیص یې کړې ده او دغه توقیت تخصیص تتتع د تعبدي حیثیت ور کړې په 11 ربیولاول ته ولین کې په تیر ربیولاول ته ولې نه کی ته چې جلوس راوباسي او د پیغمبر په ولادت خوشاله په 20 ربیولاول راوباس کنه بي خاص په 12 ربیولاول د دینه کو مخکې ورستښونه به دا به د عيد النبی نه دی دا تخصیص نه به دته او دا وخت چې دی مو کار دا به دته نور خو ټول کړل پیغمبر سیپتون کوا نہ تو نو ہے سی پتو نو کو دے پیغمبر سیرت بیان ہوا پر یہ کی سی خدا تا چور لو وقت مقرر کرے بار بھی اولول نمک کہون رشتہ پٹول پاکستان کی, با کی و یوز کی او چکچائی و رزمک کہ خدا بار بھی اولول دا بعید میلاد النبی نہیں کچا اورستو خدا بعید میلاد النبی این میلاد النبی وہی دیتا چا وشیو پسوشی او تخصیص دے او دا تعبدی دے نو دا سری پدې لکه تاسو ووښو کېدلی هاه دا پرکښو پمن د بدت او غیر بدت کی اوس ته تاسو چې دی جلسې لا ګور لکه زمون په پنځپیر کې سکهل ختمي بخاری په 28 28 جنوري باندې ده په 28 جنوري ختمي بخاری په 28 جنوري الکه تاسو دې ختمي بخاری لږ 28 جنوري دا تخصیص د توقیت او تخصیص نه یوه خبر له بقرار کړي دي منګ دا وخت چې مونږ مقرره مو کړې دا سن تابو تابو دینا دینا دی تعبدي نه لري دا مونږ اټم ټیبل ته وکړه تا, تا یره د غورز د روز د خلک مو وسګار او دغه ری دا بس بقونی ل دغه ورځی لرسی کنا به په سیوري د وحدت امتيان دی جو مشران روز مقرره کړو په اټا په 28 جنوري باندې با خط په بخاري وکړو وسک دانه چرټایسته مخ کې وشه جو امباغه ختمي بوغاري نه او کوريسته ته وشه امباغه ختمي بوغاري ثواب صرف او صرف په 27 باندې وکوه هر کې و ثواب نه یا کې چې په 29 باندې وکوه کې و ثواب نه او توقیت نه کو تخصيص راغله دي توقیت راغله دي خو هغه تعبدي نه داسي یو اتفاق دي ولی سکال پټا اسکل مو کې دي شي او 18 لراغلي بلکې الله بو 8 جنوري لراغلي دي سی وره مخکې کې دي دي کیسه دي کله مخکې او کله څنګه مستبر امید میلاد النبی مخکې کې ګوريست کېږي ها ها جی مستاغ التخصيص او توقیت هغه استاده پهل په دلالت کوي شاید دیس شي تعبدي دی تاورله باقیده عبادت حیثیت ورکړې کچا د دین مخ کې وکوه نه دی منزور کچا د دین منزور نو دا باقیده تعبودی دی او مونږه کم کارونه یا څه تخصیص مخسیص وشي دا غا تعبودی نه هغه اساسی کتابي هر واسطوم نه پوي شو دوی په ډېخ کولې پوي شو مری د عبادت وګورې تتمتون هذي تتمتون التخصيص والتوقيت والتهديد وكذلك اختراع الهيئات للعبادات او دغه شانی جوړول د هيئات حیات، هياتونو ده عبادات و ان كان تعبديا كثرت دغه تخسیص توقیت تحديد او ايه او دهیئات ده تعبدی فهو بهدهن ندوسی دغه تخسیص تبم من بدت وایو دی توقیت او تحدیث او هیئات تبم من بدت وایو وان لم یکن تعبدیان او کثرت دغه تخسیص توقیت تحدیث او هیئات ده تعبدی بل يكون عادیا بلکی اساس عادیت ور یو تخسیص وشو یو توقیت وشو او اتفاقیا يا اتی اتفاق وقت اور یو تخصیص او توقیت و او غیر ذالکہ فهیه لا تکون بدت الندا وسنی بدتیاں بریلیان بتا سو پدی خطا کوي چې زما عيد میلاد النبی بدت دی نو استاد اجتماع ولی بدت نه دی اوس په ویشوي دا وای وچې زموږ عيد ميلاد النبي بدت دي رسابو اجتماع ولې بدت نه لري تا دي عيد ميلاد نبی له کم وخت مقرر کړې دي دا تعبدي دي ولې کچا دږي څوک په 11 ربيع الاول باندې وکینو تاسو ورته سوای تاسو دا وایې چې دا عيد ميلاد النبي دي وای نه عيد ميلاد نبی وای دي تا چا با په 12 ربيع لاول وشي او مون وای چې د اجتماع لپاره موږ د کم وخت و مقرر نو دا اس یو اتفاقي دي دا تعبدي نه دي سې وكذلك ينبغي الفرق بين البدعي والذرائل التي تسمى اسبابا ومسالح مرسله فانها لا تُ... لا تعد بدع ما لم ما لم يتق بها صاحبها دينا ددوه ما خبر ذکر کئ فرق پمین د بدت او د مصالح مرسلو کی کړي مصالح مرسلو باندې ځان پوې کئ مصالح مرسلا اسباب د یو کار اسباب لکه زه به تاسو ته ویمه د اذان د پر دا, دا په مصالحه چاو کیدی دی اسباب دي د اودست لپاره دا ټوټی لگول دا, لگو دا په مصالحه چاو کیدی اسالام کیدی د د منځه لپاره جانماز غوړول دا جانماز په مصالحه چاو کیدی اسالام کیدی دي ته مصالحه اسباب د یو کار د سبب چې هغه چاغه داغه کار دا د پر موقوفن علي هيثيت لري لکه ایزان د پر موقوفن علي جو سوم دی لوټس فکر دی په لوټس فکر وو کې جو ډیر خلک ای ووري او د 10 پري ټټو باندې خلک کړي جانماز خلک او د منځ خلک پر جانماز واني کړي دیتو مصالح هي سوې مرسله یو بدعات دی او یو مصالح مرسله دی ته په خلک دا به بریلان دا ووي و چې دا هرڅه بدعت دی نو لوټس فکر په لو جمعه توالي لګولې دا بدعت نه ني تا دا موبایل چې د بدعت نه دی دا لټه دا غوټ ټوتای چره دا بدعت نه دی دا پیغمبر په وخت کې وو وې دوستو پدیزان پوی که یو بدعت دی یو مصالحه دی پدوالو کې فرق دی دری پر شیخ عبدل تویل دی یو فرق ده دی چې په بدعت کې اګه کار ته باقیده مبتدیع دین وي بدتی چا کمکار کوي نو مبتدی اغه تا باقیده سوی تد هي اتیجتماעי د دواته سوی دینوي زکه خو چی سوکی نه کوي په هته هي اتیجتماעי نو طاقت هو بیا وسوي پچپيرهوي تد ذکر بل جهر ته په جهر باندې په حلقه کې د ته باقیده دینوي ولی چی سوکی نه منی ته ورته په پنځمه پچپيره وسوي و ابي ته وي چې اغه صاحب د بدت افاعل هغه د خپل کار ته باقاعده سوی دین وای او په مصالحه مرسلو کې دای چې مونږه هغه مصالحه مرسلو ته سن وایو لوټسیکر ته چا دین ویلې دي ولکه لوټسیکر دین دی دا د دین دا یو یصادا علاکه دا ټوټې هم د دین یو یصادا علاکه دا جنم اعظم د دین یو دا دین دی ټوټې دین دی لوټسیکر دین دی دې ته خو دین نه وایم دا د دین د خورولو زرايع دي لور خود دین نه نه او تا غ خپل کار ته باقې نه زوي نو بیدت دي ته وای چې صاحب د بیدت اغه خپل کار ته دی لوی او مساليم مرسلو کдай چې مونږه مساليم مرسلو اغا اسباب ته نه دن دن وایو ته نه وایو ما تعالی وایي چې لور فکر چې بیدت دي اله چې ما دي لور فکر ته سويلي نو لور فکر ته دین نه وایي مې جو نه د تا جادین ویلې دي او ته د خپل کار ته باقاعده سه وي پرې یو فرق پوښی دویم فرق دا دی چې مصالح مرسله چيلي اغم معقوله تل معنی دا غي معنی عقل ترازي معنی عقل ته رازي د لور شکر مانسته عقل ترازي د لور شکر مونږه لګولې دي یره چې ډیر خلک سووري اے معنی څه ترالا زم پی پوئی گم دیم پی پوئی گی دا جنماز زوالی غوڑو ما چی منز لکا پا پوس دا ایمانہ دا دا ٹوٹائی مونگوالی لگوالی دی دا سہولت دا پارا دا کپا لوٹا ما ادس کی گی سہولت دی د مسالی مرسل چی اغم معقولت المانائی دا غیب معنا زین تا رازی او هر چی بدات دی اگر معقولت المانا نه داږي په مانه سوقنه پويږي به اتي چی ذکر تکی نه او داخله کرا غير چا پیره کينه او پلیټم ورته سكي د دې ستو بزين کې سمانه راضي د دې بص مقصديار زوال بزين کې د دې سن راضي بدعت اگر المانا نه بل چې د سونه نه بعد په جمع باندې دوه کې د ساانه ده هر سړی د ځان د ځانله دوه کوي که نه د جمعې ساانه ده زما ځین کې دا خبره نه را ځي ته ځین کې به را ځيکه ځان دوعا کو که نه جمع س مطلب دی لکه جمعه چې په جمعه ب کو ایمان به داسې کو بیا به تاسو دې کو او دربه کو د سونهتو بعد بیا کوئ د د چا په ځین کې دلته <سؤال> ډوډ سفر غوځما په زین کې ما نه راضي لږ شو کرم وغه لږوله چې ډیر خلک سوا وي خدا ته چې دا په جواب والی دعا کوي د دې مطلب دی لگا دا معقوله المانا <سؤال> نه دي بل <سؤال> دا ته چې اسقات ټوړي او ته وړي ادریتا اول ته قران ورسري قران میو پیسې می او غیر چا په خلک کینی او یو یو ته بخيوبلی بل ته بخيوبلی بل ته بخي اګه د ذیخو زم په زین کې د دې سره ناراضی سمانه نو بدعت مثالی دا د معقوله تومانای دغه معنی عقل تر راضی زین تر راضی سړی پچويږي خو بدعت چي دي هغه معقوله تومانای نه ځکه بدعات یي په عبادتو کې او د عبادت د معقوله تومانای نه عبادت سره نه دي زه د مو چې کله دسی و دري وکنا او کله به راغته شو کله پکې به پز مکه سر کېدو چې دې به څه مطلب یې را ګرداده چې زین تا ناراضي مصالح مرسلا اغمعقولهت السی او بدعات معقولهت المانا نه زکه بدعات یې بچا کې په عبادتو کې او عبادت نه دي څنګه معقولهت المانا الکه د دې روزي څه دی چې د سار نتر ماخامه پوری بسنه خوري چې دې به څه مطلب یا څکه چې زه به الله تعالی تاسو په ایدي چې الله وایي چې تر ما خامو پورې سم نه سي زين ته د چا سمه نه راځي هلته کوي اجل لاړ شي وال تر توري کوټینه وتاو شیو هلته دو غونډې دی پاغي کې به منډي و هيو به یو غونډې دا را پاتويږي ته وخیځي و به دومر دومر کارني را لاله شیز دی هغه به پیولی چې دې به څه مطلب عبادات معقولهت المانا نه چرچدا وولي چې د ما خامو ما سوتنه او سر په منځ کې د اقرط په زور باندې دی او په دې دوو منځونو کې په پټه باندې دی چې دا ودی چې ځین ته څه وجرا دي المانا نه نو مساليم ور سلا هغه معقولهت المانا او بدعات معقولهت المانا نه ځکه بدعات یې بچا کیو په عبادتو او عبادت څه نهي معقولهت المانا نه په دې دويم پرق د مصالح مرسلو د بدات پوښوي دریم پرق پکې دالي بید... چې په مصالح مرسلو کې زدا شی هغه کمشیز څه دی هغه کمشیز سبب د تقرب نګړم الله ته لوټ فکر ما لګولې نه خدای د دانت چې پدې ورو ډور فکر بساله الله تاسو کېږي نزدې کېږي دا ټوټې د نو د سبب د تقرب نه غړم الله تا دا جناماس د نو د سبب د تقرب نه غړم الله تا زه په ځان کومه نو دا جناماس زما ما مقصود نه او نه پدې باندې نزا نزا نزا د سبب د تقرب غړم چاته چې ګني پدې جناماس کمی وکړو الله ته بنېز دې شوا او کبري کړي مې وکړو الله ته و مصالح مرسلو کې اغشیش څوک سبب د تقرب الاله نه او په بداعت کې مبتدع دا خپل عمل سبب د چا غړي ولې واي په جمع دعاو کو دا ډیر قبليږي سبب د تقرب د الله ته دا الله خقب یې د سُنوتونو بعدي کوم پجمه کوم په هي ati chimai کوم دا سبب د تقرب د الله ته حالکه ذکر په یو ځای کوم په زور आवाज به کوم لیټونو بورته بندو سبب دا سبب د تقرب د چا ته متابدع خپل عمل سبب د چا غړي تقرب ال الله او په مثالم ورسلو کې اغه شی سبب د تقرب ال الله دیت تاسو بوینه شو یو څلورم پرق بلم واورې پدې کې شیخ سیور ترسي اشاره غون تې دا څلورم پرق دا دی چې بدعت چی کنه بدعت دا د مبتدیع مقصودی د مبتدی مقصودم د طبيده دی بدعت دا مقصودی او مسالې مرسل سنه نه نه سما مقصود دا ټټاینا رزم مقصود او دسته زمہ مقصود لُٹ فیکر نه دی زمہ مقصود څه دی زما زمہ مقصود جا نماز نه مقصود څه دی او مبتدی چې کوم کار کوي د دم مقصود پکې دغتاه هي اتې د دم مقصود دغه توقیت نه دغه تخصیص, تخصیص نه کله دعا خو التزالم کیږي نه کیږي خود د دم مقصود د هي اتې ذکر غزالم کیږي خود ذکر په پټ نه کیږي نه کیږي خود د دم مقصود پکې د جاهر دی نو په مسالې مرسلو کې ا م سالې چی ا غ مقصود نه اغه صرف وسيله او ذريعه د مقصود, مقصود, مقصود لپاره او د مبتدي اغه خپل عمل ته بدت تسوي مقصود وي د سوپر پښو کتاب تو سغوري او کذالیک یمبغي او دغه ساني مناسب دي پر <الپرق> بینل <البدا> ب فرق په من د بداو کې او زراې او په من د زرا و کې زرای ته ووي التي تو سممه اسباباًغ زرائې چاغې ته اسباب ووي ممسالله هموررستن او ممسالیح مرسلم ورته ووي ف ان حالات تو دی مصالح موررسلو دا نه شم ل کېږي د چا نه د ببداتونه خو کله ما لم یا ت بها سواحبوهدينن ترسوو چې دا صاحب ددي. یعنی کون کې د دې د 190 دین و نه وای و نه وای او زرایع معقول <سؤال> دا یو پرخ شو مالم یاتقد به ها دین صاحب ها دین چې صاحب د دې ورته نه وای چې دین ورته نه دا به مصالح او جن دین ورتوی دا ببداتی وزرای بیم وزرای تکونو معقوله المانہ زرای چی اغه معقوله البدا بخلاف د بدات وبانی فانها عبادات زک بدعات پ عبادت لا تکونو معقولة المانہ او عبادت معقوله المانہ بل والبدت تکونو من المقاصد بل بدت ی پاغه مقاصد کی استحسن المبتدع چی خغڑی اغه لربتدع للتقرب الى الله تا پارا دا تقرب الاللہ یعنی چی پا دی بزا اللہ تا سکی گا ما وَلَيْسَتْ كَذَالِكَ وَسَائِلُ او وسائل او مسالِهِ مرسله دا سی یعنی آغی تا سوک سبب د تقرب الاللہ نوائی وقد اوزاهن الفرق بين الوسائل والمسائل المرسله وبين البدع والشيخ سيبوي ودلت من فرق بيان کو پمیند الوسائل او د مسائل المرسله وسایل او مسائل المرسله یو شیدي او پمیند بدته کی نو البدته من باب المقاصد بدت ی د باب د چانه یعنی بدت د مبتدی صحیح مقصودی والوسائل والمسالح من باب الوسائل او مسائل کی دا, دا باب د وسایل نه دا صرف زریه هی خو ما مقصود نه جان مز متستوی س جان مقصود که ستاسو مقصود دي دا جنما شریف د منظر لپاره یو وسیله ده ستاسو آزاد مقصود دي کلو فکر دي مقصود دی آزاد مقصود دي نو بدعت مقصود ګڼل کېږي او مصالح مرسله مقصود <تصفح> ولبدات تكون ماقول غیر ماقوله المال او بدعت چې ده تكون غير ماقوله المال دا ماقوله المال نه وي والمصالح ماقوله او مصالح ماقوله المال ای لا غیر ذلک نور فرقون پکې دي په ای لا غیر ذلک کې هغه دریم فرق پر تسلورم پرکت اشاره هغه درته ما وکړو <تصفح>